Puncte de reflecție. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Vom continua această ediție matinală de 9 octombrie, după cum promiteam într-o discuție cu politologul Vasile Croitoru, pe care l-am invitat și îl salut. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața Cloitoru. și bine v-am regăsit. Vom referi în mod tradițional la cele mai importante <coughs> evenimente. Voi aminti că azi inițial era stabilit pentru ora 9, curtea Constituțională urmează să examineze o sesizare a Partidului Comuniștilor cu privire la legalitatea semnării acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană zic că inițial era programată pentru ora nouă ședința Cortei, dar a fost contramânată și voi preciza acest lucru în debutul acestei ediții la ora 10 se va întruni în ședință Curtea Constituțională, ne vom referi și la alte subiecte pe fundalul acestei campanii electorale care, despre care se spune că ar fi mai mult uh, geo-alegeri, ar reprezenta mai mult de geo-alegeri decât simple alegeri, mai ales în acest an 2014, uh, în care avem unii pași făcuți liberalizarea regimului de vize, spuneam, semnarea acordului uh, și ratificarea acestuia de asociere, să reamintim că în acest acord care cuprinde aproape o mie de pagini se conține și acel acord de comerț Liber cu Uniunea Europeană Ca să facem și această distincție Între Între respectivele documente de Partea politică și partea economică exact. Acum Vom -am aminti și de un studiu Al IDIS Vitorul Care a Lansat recent o campanie Pe 15 octombrie ar urma să o încheie Cu privire la informarea Cetățenilor Cu privire la beneficiile semnării acordului de asociere le-am vorbit ascultătorilor în această dimineață ora trecută mai multe despre cum a fost prezentat acest studiu și ceea ce e important ceea ce am tras ceea ce am scos din concluzia pe care am tras-o în cele din urmă din acest studiu este că cetățenii schimbă opțiunile legate de vectorul european al Republicii Moldova atunci când devin informați Deci necunoașterea realităților Cum spuneam legate de Uniunea Europeană Ar reprezenta uh, Cel mai important factor Care determină această reticență A cetățenilor moldoveni față de Parcursul european al Republicii Moldova Vom vedea pentru că și partidele Pro-europene de la guvernare Să ne mai aminte domnule Croitor Își propuseze chiar de la bun începutul anului acest bunul început al anului să promoveze ideea de exact. și vom vedea probabil o rezult... chiar dacă e sfârșitul toamnei vom spune că bobocii îi vom număra și din acest punct de vedere, dacă totuși cetățenii sunt vulnerabili la să zic între ghilimele, vulnerabili la, la informare corectă atunci vom vedea într-adevăr care vor fi rezultatele alegerilor pe fundalul spuneam unor interpretări care ne spun despre geo alegeri mai mult în acest an. Găgăuzia și Taraclia au fost cele mai problematice regiuni, spun cei de la dis viitorul, unde urmau să-i convingă despre beneficiile integrării europene. Acum haideți, revenim la. Să începem cu începutul. Da, curtea constituțională urmează să decidă, azi pe CRM spune că am. Fi pierdut din suveranitate, în momentul în care am semnat și ulterior ratificat acest acord de asociere cu Uniunea Europeană. Acum să citesc puțin din această sesizare ca să fie clar. PCRM insistă că Republica Moldova, Republicii Moldova i s-ar fi impus un tratat care contravine prevederilor constituționale și una dintre obiecții ține de necesitatea creării unui Consiliu de Asociere. Cea unui comitet de asociere, nefiind reglementată obligativitatea participării permanente a reprezentanților Republicii Moldova la aceste întruniri, aceste organe, spun cei din PCRM, vin să substituie Parlamentul ca organ reprezentativ suprem al statului. Și vom vedea ce va spune curtea constituțională. Probabil, noi așa ne dăm cu părerea că nu suntem în, în domeniu, dar vedem ce spune curtea și putem să luăm în considerare cel puțin unele argumente pe care le-au făcut cei de la guvernare, că au au spus că nu pierdem din suveranitate din moment ce nu intrăm în această construcție instituțională a Uniunii Europene. În primul rând... Statele care fac parte din Uniunea Europeană, ele nu că ar pierde inconștient din suveranitate, dar ele deleagă anumite aspecte ce țin de suveranitatea statului, unei structuri cu mult mai extinse sau supra cum este numită Uniunea Europeană. Acestea se numesc de a delega atribute. Dar uh, ceea ce primește un stat de la acest, uh, de la acest for suprastatal, e cu mult mai mult decât ceea ce oferă statul. Deci din punct de vedere uh, să spunem așa, uh, teoretic lucrurile sunt foarte clare. Deci nu există niciun fel de, uh, de aspecte legate de pierderea suveranității. Din contra, noi avem nevoie de niște uh, de niște uh, relații foarte clare, exacte și totodată uh, niște relații stabile cu toate statele din spațiul european, iar această formulă de asocieri chiar ne ajută foarte mult, pentru că noi suntem plasați într-o zonă de turbulență, și această zonă de turbulență ne face foarte vulnerabil în spațiul acesta estic. Uniunea Europeană întotdeauna ca proiect s-a creat ca să elimine conflictele dintre state, ca să întărească statele din punct de vedere economic, ca să le stabilizeze din punct de vedere social, dar stabilizarea aceasta economică și socială, Aduce a la a, ridicarea, să spunem așa, nivelului de viață a societății Ceea ce este în beneficiu acestor țări Bun, acum noi să ne întoarcem așa la spune ideea Spune cuvântul, într-adevăr, Curtea Constituțională Eu zic așa, din ce putem... Uh spune noi că Haideți. ar însemna că celelalte state, membre ale Uniunii da, Europene, care sunt au semn... naivi, nu toți nu, -au, au pierdut din suveranitate. Și au pierdut din suveranitate. Nu, era, nu au niciuna din, sta, din cele 28 de state. Nu au niciun haba, habar de ce înseamnă uh, consolidarea statului, consolidarea statalității și funcționarea am vrut să vorbim, statului. Domnule Croitoru, pentru că în momentul în care sunt 28 de state membre ale Uniunii Europene. Și mai ales ce state din Uniunea Europeană să uh, fac parte. Pe Germania și-a pierdut foarte mult din suveranitate, Franța la fel, Marea Britanie la fel. Pe de o parte, adaptăm uh, legislația noastră la standardele, la legis standardele legislației Uniunii Europene, pe de altă parte am avuzat mem țările membre ale Uniunii Europene că ar adopta nu tocmai legi corecte pentru suveranitatea lor da. pentru independența lor sau nu? Bine, ceea ce a făcut Partidul Comuniștilor trebuie să o vedem ca o mișcare politică. politică. În toate. Da, în primul rând, ei trebuia să vină, să iasă în evidență cu ceva, fiindcă totuși semnarea și ratificarea acordului de asociere, asta înseamnă foarte mult pentru politică externă a Republicii Moldova, probabil, este cel mai important cea mai importantă acțiune de la obținerea independenței acestui stat. Și Partidul Comuniștilor este conștient de această, de această importanță. Ca să, cumva, să iasă în evidență, mai ales că, să ne amintim, Partidul Comuniștilor au fost cei care au îndreptat, au schimbat vectorul politicii externe a Republicii Moldova, dacă la început ei pledau pentru Uniunea vamală rusia Belarus sau Uniunea aceasta interstatală, cum era da, în Dar ne 2001. referim la campania din 2000, da, 2001. 2001, exact. Păi, ei, ei au fost cei care au schimbat vectorul politicii externi, ei sunt acei care au pus în aplicare planul individual de acțiune Republica Moldova. Practic Uniunea peste Europeană. doi ani. Da, și uh, au promovat și chiar au... Uh, au fost destul de insistenți în aceea ca Republica Moldova să adapteze uh, uh, cadrul normativ la cel european Tocmai aici, domnule Croitor, haideți să ne punem întrebarea și să încercăm să răspundem da. ca, Ce mesaj transmite astăzi Partidul Comuniștilor după ce s-a debarasat de acel grup uh, condus de Mart Caciu Care promova deschis, uh, uh, deschis Uniunea Vamală, Uniunea exact. Vamală și erau anti-europeni convinși Astăzi, totuși, liderul comuniștilor ne dă de înțeles că pe undeva ar fi de acord cu acest acord de asociere pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană dacă, dacă nu i-ar conveni anumite prevederi și probabil această sesizare care urmează să fie azi examinată de curtea Constituțională se referă și la o parte, la o doza acestui mesaj ce, ce mesaj transmit de fapt cei din Partidul Comuniștilor pentru că nici prea pro-europeni nu se dau dar nici nu mai promovează acea Uniune Vamală Un mesaj... din punct de vedere tactic cum credeți că procedează? Deci ei sunt într-o situație când nici ca să susțină cu ardoare vectorul Uniunii Vamale nu pot dar totodată ca să accepte într totul uh, varianta de uh, integrare europeană practic iar uh, uh, le-ar le-ar știrbi din uh, contradicție, uh, de fapt, ar scoate în evidență contradicția politicilor în plan extern. Pentru că, uitați-vă, ei o perioadă au promovat ideea Uniunii Vamalii, s-au întors în Uniunea Europeană, acum, și uh, înțelegând care este contextul regional și mai ales contextul regional, îi impune pe mulți ca să gândească în ce măsură. Poate fi. Pentru că uitați-vă și uh, Dodon de la Partidul Socialiștilor ce a declarat în 2011, ce, de ce declară în momentul adică, de față. contradicție a fost a zis și a zis a video a o a Da, păi este înregistrat, atunci eram pe pe că... Păi exact uh, nu. nu, el de acum Deja. plecase din, din PCR mie, de acum era uh, ei, Momentul era de. Uh, când a plecat din El PCR a plecat din PCR, Atunci că l-au votat pe Timur, Timur. Așa. Și aia uh, cam perioada uh, Coincide cu Și să amintim ce a zis atunci da. liderul socialiștilor Că din moment ce nu avem uh, Graniță comună cu Uniunea Vamală exact. E o utopie să și să ne amintim că atunci Partidul Comuneștilor a spus Că noi avem Giurgiulești și noi prin Giurgiulești Putem să ne integrăm Iar și, și chiar Do Dodona a, a respins chestia asta și a spus că e o aberație. Îi scade din șansele lui Dodon, iată, Așa, deci, asemenea... Asta, asta îi scoate în evidență contradicție de, de, de uh, viziune politică. La Partidul Comunicilor... Pentru că astăzi nu putem vorbi exact. că vom avea, mai ales cu situația din Ucraina, nu mai putem spune că vom avea... F Haideți că comun. puteam miza că Ucraina va deveni membra unui vamale, era altceva. Acum nu mai putem spune că vom Ei avea Ucraina să Cum câți vrea de Acum ani are de gândit exclus. cum să, să astupe aceste breșe. De, eu am impresia că uh, decizia cursului indiferent sau în general că Curtea constituțională va trebui să dea un verdict pe Partidul Comunicilor îi dezavantajează foarte mult pentru că ultimele declarații a președintelui Voronin uh, au fost destul de, așa cum ați menționat și dumneavoastră, cam ambiguie în privința la ceea că noi parcă și acceptăm Uniunea Europeană dar poate avem niște uh, neclare, uh, poate avem niște pretenții la anumite capitole Unii de... analici zic că aici s-ar coace o coaliție de guvernare cu una dintre forțele actualei guvernare. Asta ar, uh, asta ar, ar, un fel asta mesajul ar putea comuniștor. să reprezinte, dar altceva care pe Partidul Comuniștilor îl frământă cel mai tare este faptul că nucleul dur care ar susține Uniunea Vamală este în jur de vreo 25-30% maximum. Nucleul dur. Da. Deci, haideți acum uh, la așa aprox cu aproximații, să, uh, să analizăm lucrurile. Păi dacă ei ar merge exact după modelul socialiștilor cu Uniunea Vamală, păi ei mai mult de 30% nu ar ridica în, în rezultatul alegerilor. Pentru că asta este masa de alegători care ar susține poate vehement treaba respectivă. Bun, ei, ei tind ca să obțină cel puțin o majoritate simplă în Parlament. Adică așa cum declară liderul acestei formațiuni dar ca să atingi o cotă de 50% din de electorat unul de unul singur păi aici cu un mesaj atât de categoric și până la urmă falimentar și până la urmă irealist Înțelegeți? Pentru că noi ne-a deschis ochii contextul acesta regional și criza din Ucraina și problemele Ucrainei. Și ca, să, ca, o, ca majoritatea electoratului să pledeze alt, pentru un astfel de vector, eu cred că ar fi o problemă de acum și la electoratul nostru, ca să nu înțeleagă care sunt realitățile sau în ce realități ne aflăm noi. Dar oricum, electoratul este o parte din electorat care, indiferent ce ai spune, el ar susține. Dar asta este un, un, o, o, o dimensiune mult mai redus a electoratului decât ar permite unei formațiuni să creeze o majoritate simplă cu acest vector. De ce e Partidul Comnișilor în momentul de față ce face? Începe să joace, că chipurile și așa, dar parcă este și altfel, ca să-și mențină propriul uh, electorat și totodată să mai atragă și electorat pro-european, dezamăgit, nehotărât, Adică există mai multe categorii de electori care pur și simplu, prin o ambiguitate de acest fel, ar, putea, ar crede că ei ar convinge ca să-i susțină pe ei. Deci asta este rațiunea, dar eu sunt sigur că ei, dacă atunci când au lansat, când au înaintat la Curtea Constituțională această sezizare. solicitare, sețizare, păi atunci a fost iarăși un context politic, în momentul de față, e cu totul alt context politic. Probabil că ei nu, mai sunt, nu se simt atât de confortabil ca să mai aibă și un răspuns de la, de la Curtea constituțională, când felul ăsta îi va descalifica probabil și mai, mai tare. Pentru că acum... Jocul electoral este atât de finuț, este atât de, atât acum are, are impact pr în general. Și de felul cum îți construiești mișcările din punct de vedere a PR-ului, cam în felul ăsta ar putea să-ți să calculezi și anumite rezultate la alegeri. De deci, ce ea? Eu cred totuși că Partidul comuniștilor undeva în momentul de față încearcă să nu, dea, să nu aibă o poziție foarte clară, nici cu Uniunea Europeană, nici cu Uniunea Vamală. Dar eu sunt sigur că și această poziție în interiorul Partidului, Partidului comuniștilor s-a conturat, deoarece acest partid a scăpat de aripa aceea radicală. Ace, ace, nu mi-a aceea radicală tregea partidul sau îl direcționa spre un mesaj radical, un mesaj până la urmă care îi contrazicea acțiunile anterioare ale acestui partid. Pentru că, haideți să fim serioși, din 2005 până în 2009, dacă vorbim anume de perioada aceasta, Partidul Comuniștilor mai ales până în 2007, foarte uh, Foarte, foarte mult animat integrarea europeană. Da, deci insistent, chiar uh, câteodată chiar avea impresia că, într-adevăr, așa și se dorește. Dar eu nu credeam anume în individul ăsta uh, Petrencu, care era reprezentantul Republicii Moldova, era președint de Comisie Politică Externe, reprezentantul uh, Republicii Moldova la CEDO. Și el, când se ducea a... Uh, la e, a, a Consiliului a Europei. E, îmi cer scuze la pe ce e. Și el când se ducea El nu reprezenta interesele Republicii Moldova Haideți să ne amintim și după înregistrări După declarații, după tot felul Păi acest individ făcea Integrare europeană care în momentul de față Unde se află și ce promovează Vă dați seama cât de fals a fost treaba aceasta Și Partidul Comuniștilor uh, pe de o parte, chiar cum, e, e, în momentul de față, practic, e, este avantajat că a scăpat de acea pleiadă de, de persoane care mergeau pe discursul radical prorusesc. Pro pentru că nouă ne fie partide indiferent de plasarea lor pe eșchirul politic nouă ne fie partide care să țină la acest stat pentru că noi toți trăim în acest stat chiar dacă avem convingeri, doctrini diferite împărtășim dar noi trebuie să vedem statul în, în primul rând în centru, în centru tuturor lucrurilor și să aducem plus valoarea acestui stat să, să contribuim la întărirea, la prosperarea acestui stat dacă partidul comuniștilor alege calea respectivă deci el are toate șansele ca să se regăsească în, acest, în această formulă de exemplu electoral. Altfel îl, uh, are o soartă mă rog, mm -hmm. de acum care, care o va avea până la urmă. Să nu dau eu verdicte pentru că asta este situația. În fine, în privința PCRM-ului trebuie să spunem că liderul acestei formațiuni a reușit să nu scape de sub control pârghiile conducerii acestui partid. aici probabil este și o merită a președintelui Voronin care a reușit, chiar dacă au fost probleme mari și ele se spune că se mai simt. ar fi fol... era convins că deține deja majoritatea corect, în această corect. formațiune și n-a fost tocmai așa Sau chiar dacă era așa, cred că i-a adunat într-o conjunctură oarecare și a punctat într-un fel sau altul Pentru că Voronin, ce n-am spune, tactic știe să, să acționeze și... Cel mai consolidat, cea mai consolidată formațiune probabil bazată și pe nostalgiile electoratului mai vârstnic a, da, a reușit să, uh, re, să mențină această formațiune cei uh, ce are Voronin este a lui adică are niște calități care pe lângă, mă rog, fiindcă noi putem să avem antipatie uh, simpatice de, nu, dar dar de abilități de, de abilitățile aceste de a conduce cu partidul le are și le-a demonstrat câte, uh, câte crize au fost în partidul respectiv până la urmă el a putut să le gestiune și le-a dus mai departe. Adică partea asta, mă rog, și o are și până la urmă eu cred că a reușit și reușește să mențină să situația în partid. Este altceva. De acum cât, cât de mult el se va plia pe, pe albe aceasta a integrării europene, pentru că pe noi asta ne interesează. Pentru că știți cum, alegerile democratice sunt rezultatele alege, unor alegeri desfășurate într-un cadru democratic, ele sunt total imprevizibile în multe situații. Și noi nu știm care vor fi rezultate, dar este important ca la guvernarea acestei țări să vină uh, partide care să continue să asigure continuitatea politicilor care au fost demarate și până la urmă integrarea europeană pentru noi este vitală. Deci, așa cum s-a menționat că ea este interesul, uh, practic uh, ideea națională și până, uh, este interesul de bază. În, uh, eu totuși cred că în momentul de față, decizia Curții constituționale, indiferent ce am spune, iar defavoreza pe Partidul Comuniștilor, pentru că nu a fost nimic, dacă, dacă era ceva anticonstituțional, în primul rând câți juriști sunt în Parlamentul Republicii Moldova sau câți au lucrat la elaborare, la gândirea acestui acord de asociere și pe partea politică și pe partea economică. Asta înseamnă că toți, ace, toate cele persoane habar nu aveau ce, ce înseamnă abordarea juridică a problemei, că până la urmă acordul de asociere este, este un acord juridic între Chișinău și Bruxelles, corect? Așa că, în primul rând, aici și din punct de vedere juridic trebuia, trebuiau gândite și abordate lucrurile. Și chestia precum că noi am pierdut sau pierdem sau nu știu ce acolo, suntem protectorați sau diferite aberații, bine, eu cu lucrul ăsta nu sunt de acord și până la urmă asta înseamnă că toate cele 28 de state la fel au fost în situația Republicii Moldova că erau total inconștienți ce fac și uh, nu se interesau de suveranitatea lor și de alte lucruri, dar Uh, cred că au fost manipulate, așa cum spun ei, de altcineva. Da. Deci uh, se exclude problema aceasta legată de, din start, trebuie să o excludem și nici nu are rost ca să discutăm pe, pe marginea neconstituționalității acordului de asociere și pe partea politică și pe partea economică. Mă rog, acolo unele partide ar avea viziuni diferite la anumite articole sau la anumite prevederi. E o chestie pentru că uh, și acolo au lucrat oameni și acolo au lucrat ăsta. Dar altă persoană care vine din altă parte și citește un, un pasaj, un articol, el poate să spună, păi, dar aici ar putea să fie schimbat nu știu cum, sau o virgulă, sau un punctul ăsta. Da, astea sunt lucruri flexibile pentru că nimic nu este static, nimic nu este totul, este în mișcare, în schimbare, în modelare, așa că Uh, indiferent, uh, poate să fie aceiași guvernare, de exemplu, poate să mențină aceleași forțe, uh, așa cum arată și sondajele de opinie publică, că viitoarea guvernare va fi cam tot aceeași, uh, Adică tot una pro-europeană. Cu, poate cu anumici devieti de la rezultatele care au fost în 2010, da? Dar în mare parte se menține acest bloc. Bun, dacă se menține acest bloc, ar putea, de exemplu, Partidul Liberal, să admitem, să spună că, iată, el doar nu era la guvernare atunci când s-a semnat acordul de asociere, corect? Să amintim că în viitoarea guvernare va fi partidul liberal. Nu liberal formator, dar liberal. Păi ei ar putea să spună, păi, dar știți pe noi nu, articolul, de exemplu, 252, nu ne aranjează pentru că el acolo conține altceva decât, noi, decât cei ce promovăm în, în programul nostru. Fraților poftim, deci haideți să vedem, negociem, vedem cum, cum formulăm în așa fel, încât să fie, în așa fel, să menținem o stabilitate și totodată, să existe o susținere ca acest, ca acest acord de asociere să fie implementat. De deci ce este foarte important ca consensul să fie regăsit în cadrul clasei politice, Indiferent că se află în opoziție, se află la guvernare, se află uh, uh, că e parlamentar, că e extraparlamentar. Este important ca, în primul rând, să conștienteze toți care sunt interesele noastre naționale, vitale. Uh, Și după domnule politor, aceea... Să vă întreb așa, din punctul uh, dumneavoastră al unui politolog... Am zis tot în anii guvernării comuniste că, doamne, nu e bine să avem un singur partid la guvernare pentru că își face mendrele fără să mai țină cont de opiniile altora. Cred că am ajuns cu o coaliție la guvernare și ne punem și azi întrebarea. Doamne, poate totuși e bine să avem un partid la guvernare pentru că Știm cel puțin cine e responsabil pentru problemele Respective și îl dăm jos În Statele Unite de altfel, dacă sunt tot două partide Lumea alege, domnulele ăștia nu și-au făcut treaba Îl alegem pe celălalt și nu mai sunt altele așa, O situație așa mai delicată Bine Cum crezi noastră? Pentru, luând în considerare mentalitatea, mentalitatea pupur... Societății mentalitatea Cum e mai bine nostru, să fie? Așa cum arată și arătau Și anumite sondaje Doresc un, un partid ca să fie la guvernare, pentru că e mai ușor să îi atribuie responsabilitățile. Eu atunci, am văzut și eu sondajele la dar eu așa m-am gândit mai mult la mentalitatea și este, sovietică exact. alor noștri și probabil s-au gândit mai mult la nostalgiile astea sovietice, e, când era un singur partid în genere. Este uh, și chestia de nostalgie, se regăsește, ceea ce ați menționat și dumneavoastră, dar este și chestiunea, uh, deci aceste, uh, pro, acest procent în sondaje era ridicat în momentul când exista criza politică în Republica Moldova. Pentru că acea criză politică care a fost, știți cum, a scos în evidență că două, trei partide aflate la guvernare, ele se află într-o competiție pentru resursele administrative. Dar asta este firesca. Partidele se află în competiție pentru resurse, pentru că de asta ele și. Se strădui să pună mâna, pe, se lansează în politică și de aceasta și vor ca să influențeze procesele politice, că altfel procesele politice nu pot fi influențate decât prin deținerea resurselor administrative. Este da. o logică. Numai cei care numai mai naivii pot să -i dea, dea o altă interpretare. Dar logica puterii este asta. Dacă uh, vii la putere, trebuie să deții și pârghiile putere. că altfel nu poți, deține, nu poți deține puterea fără pârghii. Bun, uh, acum... E foarte important ce spuneți, pentru că, spre exemplu, în actuala guvernare, liderul PLDM a zis tot timpul că nu poate să uh, îndeplinească toate promisiunile pentru că îi se pun piedi. Și ne aducem aminte de la uh, prezidiul uh, format pentru guvern... Uh, au o... O fost create un mulțime. Un grup, de un grup de a... special în cadrul coaliției înainte de a ajunge la guvern și parlament anumite proiecte de lege să fie convenite acolo. El deci am aminte de toate exact. păi, sediene. Iată și toată pe undeva tărăgănarea blocajul și interpretarea diferită. Că, să ne amintim că într-un într moment, păi noi am ajuns în situația să avem trei prim-ministri, prim Unul oficial și doi neoficiali. Păi iată, de aici și se trage și întărirea uh, uh, viziunii precum că în Republica Moldova ar fi mai bine să, se, să fie la guvernare un singur partid. Bun, dar până la urmă societatea tot trebuie deprinsă și cu altceva. Dar ca să o deprindi cu altceva, trebuie cei care formează o coaliție de guvernare să mai dea dovadă și de cultură politică, să mai dea dovadă și de niște ambiții, ca, niște ambiții care să uh, uh, fie o... o Reflectarea interesului național, nu doar, să spunem așa, vedem partidul și mai mult nimic, pentru că chestia, chestiunile de partidele sunt importante până în momentul când afectează interesul național. Dacă afectează interesul național, partidul, interesele de partid trebuie date la o parte și de acum trebuie privit interesul național, pentru că asta înseamnă om de stat atunci când nu se confundă lucrurile de partid cu cele statale și atunci când prioritatea merg, se, se pune pe cele statale și nu pe cele de partid. Pentru că în felul ăsta tu... Tu ca uh, om de partid sau tu ca partid trebuie să te dizolvi atunci când deții guvernare sau conducerea țării, trebuie să te dizolvi din partid, trebuie să te dizolvi în stat. Pentru că tu de acum reprezinți statul, tu reprezinți politicile statului și tu ca să, fii, ca să fii înțeles mai corect, tu de acum trebuie să acționezi și în numele statului și, uh, și conform intereselor statului. Bun, dar trecem mai departe. Ca să, da. uh, deci eu totuși, ca să facem așa o concluzie la ceea ce uh, se... Ar urma să se întâmple în momentul. Astăzi, eu cred că. Decizia cu orții este previzibilă, nu cred că vor fi mare, mari, să spunem așa. Adică de de la, uh, mari devieri de la ceea s-a întâmplat, ce a fost firesc până acum să, să fie în legătură. Va cu... fi rescins sesară, eu, eu cred că da. Adică din punctul meu de vedere, cred că da, pentru că nu există nici, niciun temei ca acordul de asociere să fie considerat anticonstituțional. Din punctul meu de vedere. Pentru că, bine, este, noi trebuie să vedem atât. Parte o componenta politică și componenta uh, juridică acestei, acestui demers. Uh, din punct de vedere juridic uh, nu există absolut uh, nicio, uh, nicio deviere de la normalitate. Din punct de vedere politic poți să, uh, să spui orice, dar Curtea constituțională analizează lucrurile din punct de vedere juridic. Pentru că politic fiecare poate să, uh, să declare ce dorește. Pentru că nu are, poate să nu aibă repercursiuni juridice El politic pare să declare una, dar juridic să respecte alta Pentru că asta ar place mai mult Sau nu știu ce, acolo da. ar conveni A o anumite categorie de electori Sau de cetățeni De deci ce eu cred că uh, nu, nu vor fi surprize Foarte, foarte mari astăzi uh, Domnule Croitoru Pentru că mai avem cât vreo șase minute Până la final, zic Haideți să ne referim și la cei mai importanți actori politici care vor deveni în scurt timp și concurenții electorali pornind de la ceea ce avem azi, o bună parte dintre formațiunile politice cu cele cu șanse deja s-au înregistrat bine, au depus dosarele la Comisia <coughs> Electorală Centrală dar și deci, uh, fără șanse s-au înregistrat bine, acum aș vrea să ne referim puțin la calitatea acestor <coughs> liste pentru că tot sunt discutabile ori de câte ori avem parte de alegeri parlamentare cât de bune sunt listele acum vedem că unii mizează pe lideri politici în calitate de locomotive electorale unii mizează pe echipe alții pe altceva ce ați remarcat dumneavoastră? Haideți să vă întreb așa la general din ceea ce s-a prezentat astăzi probabil haideți să pornim cu partidele pro-europene, ne vom referi și la partidele cu șanse de a accede care bine, nu sunt tocmai pro-europene dacă um, Iată, dacă ne referim noi la partidele pro-europene unele două partide, mai mult s-ar baza pe lider, dar un partid s-ar baza pe echipă, din punctul meu de vedere. Partidul Liberal Democrat merge deci, iar pe echipă. Partidul Liberal Democrat merge pe echipă, partidul Liberal merge în totalitate pe lider, și asta într-un fel îl defavorizează. De ce? Pentru că dacă era un lider nou a apărut pe piața politică, și iată cum a fost 2007, hai să spunem 2009, deci erau lucrurile, puteau să meargă pe o, pe o traiectorie mai favorabilă a acestui partid. Bun, dar uh, haideți să vedem că locomotiva acestui partid uh, a fost în listă, s-a retras după aceea, iarăși s-a inclus uh, primul în listă, iarăși s-a retras, acum este uh, al doilea în, în listă. Deci, uh, dar el oricum nu va părăsi uh, uh, primăria în favoarea mandatului de deputat. Și de acum știți cum mulciorul ăsta a mers de vreo câteva ore la izvor sau la râu, Da. Am impresia că lucrurile ar putea să, să defavorizeze mai uhum. mult de acum jocul respectiv, dar asta este punctul meu de vedere. Da. Adică ei au strategia lor, nu este nicio problemă, pot să meargă pe, pe ideea care au preluat-o. Mie mi se pare de acum repetarea asta prea, uh, prea uh, deasă cam riscantă. Da, trebuie să spunem că peleul și a menținut acel nucleu tare pe care l-a avut și, și... l-a pierdut, dar o să, ve... uh, pardon, el și l-a păstrat, dar uh, o să vedem în ce măsură uh, nucleul ah. ăsta nu a nu și a nu a scăpat anumite cercuri sau nu s-a și a adăugat anumite cercuri la nucleul dur, sau anumite uh -huh. componente la nucleul dur. Pentru că noi vorbim de sondaje, sondajele au o marjă de eroare, noi știm de, de 3%. Da, și e destul de mare marja, adică este la limita limitelor, ce deci, dacă îți arată 3% ca ai, poți să treci și în Parlament dacă pui exact, marja de eroare. Da. Păi eu de asta și spun, marja de eroare și fluctuația asta e de 6% dacă o luăm așa, pui 3% plus sau pui 3% minus și până la urmă fluctuația e de 6%. În... Bun, dar astea, astea sunt interpretări. Uh -huh, da. Vorbim de Partidul Liberal Democrat, deci aici sigur că merg pe două, se merge pe două locomotive. În momentul de față Pe lider unui... și pe premier? Pe lideri, da, pe uh, președintele partidului și pe premier da, Dar și... într echipă e cam o locomotivă Persoanele sunt cunoscute dacă vorbim de Maya Sandu sau ministrul de Externe păi Natalia e, exact. Nu, de, Dar ăștia sunt te tehnocrați este, nu sunt uh, lideri. Liderismul are o altă definiție. Ăștia sunt democrați da. care au, au, activat pe un, au gestionat da, în domeniul care au... gestionat reprezintă și ei un fel de locomotiv. Uh, ei reprezintă, ei sunt adausul. Ei, completează... sunt adausul, ei sunt completarea. Uh, pentru că uh, Bun, dar ca să nu intru prea da. mult în detalii Știți că avem foarte puțin timp Deci iată, adicea, uh, iată uh, Dualismul ăsta Într-un fel Ar favoriza pe meu. Pentru că, totuși, prim-ministru Leancă, cu, cu, de acum cu imaginea pe care o are el cu procesul acesta de integrare europeană, chiar, chiar are o... E clar, PLDM vala... merge pe echipă, merge da. mai departe. Haideți să ne e, referim PD la PD, care a făcut și o campanie, dar unii au zis că nu s-ar fi regăsit tocmai cei care ar fi decis în campanie Iată, din criteriile care au fost stabilite în ceea ce privește elaborarea listei până la urmă, toți majoritatea sau majoritatea celor care au participat la acest proces electoral pe data de 28 septembrie, ei au votat, nu doar pentru că erau cinci variante, de cinci candidați trebuiau să erau stabiliți în listă și uh, majoritatea, anume de asta și s-a primit ierarhia aceasta, pentru că majoritatea au uh, votat și liderul acestei uh -huh. partid De asta și ierarhia s-a creat în felul respectiv. Plus la ceea. Uh, deci aici, la Partidul Democrat, tot există un fel de uh, uh, dualism al liderilor. Pentru că este uh, Mareal Lupu, care este președintele partidului, dar este... Igor Korman. da, dar Igor Corman, iarăși cam ca și la Partidul Liberal Democrat da. dacă observăm modelul uh, Igor Corman este președintele Parlamentului și până la urmă el tot asigură într-un anumit fel adausul la, la ne oprim aici. liderul parlamentului. Nu mai vorbim, da. am, zis, am vrut să întreb ce spuneți despre socialiști cu greceani în frunte, păi, nu cu doar domn. Continuăm zică... noi da, vom continua. Vă dar... mulțumesc pentru participare, domnule Croitor. Vă aștept și în edițiile viitoare. Dragi prieteni, urmează știrile orei 10. Actualitatea continuă în câteva clipe. Puncte de reflecție.